<تصفيق> الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه والصرات والسلام على سيد الأمرياء والمرسلين محمد وعلى آله وآصحابه أجمعين ومع بعض أعود ديزي بول خبرة رسالة رواء عليه الصلاة والسلام ومدنمنا وراكي كلا درد جورنسدج اسلام الحكومه او امير اوتكرش محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله خاتم الشروق الاولاني خط حبشه باشا ده نور سبب ده الخط دريم خطي باول وليك سرا باشا سلام قيصر هراقل او بنځه ما منځربني ساحه شپږم خدای چې ویل غو حوزه ابن عليله او وم خدای ویل رسول الله صلى الله عليه وسلم غسني بادشاہلا او اتم خدای ویل کو د عمان بادشاہانو لږه دورو دورو نو جفره او عابدي په دې کې باز خلکو خبره عمان له شې انکارو کې شې اصل چلورو د دین نو ورسله هجرت ومن کال د خیبر غزا په منځ کې رااله خیبر د مدینه منورېن شمال تر بل تقریبا یو سلرته یا 100 کیلومتره کې کی واقع دی د غرب له خوا کې کورم دی باغونه د ویلانه به کورونه چې اوس په ماغزر کې فدمنه عربو پر خود یې خللته عبرت واله او تاریخ وګوري ته ختمه نه خل د وشدله یهودو چې د مخې در رسول الله په با خلاف باندې کروي کول او به د شنب شعو په با خلاف باندې یې ځه د دشمنان یې جوړاولي دا غزام شو شو د محرم په مشک قانون در چې ورسره رسول مې شر دین د اسلام مونږه تا سره جګړه نه من کړی او چې غزل قياده ده زره رجب چې له بزرګې مشورته ویل شي نو رسول الله څنګه په دې کې عمله اراده د جګړه شروع کړه دنه کومه الله منه کړیو اور ش پرانکه به دا خبر نشي چې وسمه دې مې شې عزت دا مننه رسول الله په حجۃ الوداع کې دې خلق له یو له دې ورزه دې کالا او دې احترام او کو دا به تاسو لازم دې دې وچې کله د اسلام دشمنان به اسلام باندې بریټ کوي نو اسلام د اجازه ورګړې دا کر محرم مې شولې نه رجب جب مې شولې نه ذل قذا ذل حج ولې نه تاسو به خپل د پاکول شي په داخله بیت الله کې ولې نه يهود دا کورونه کول زيبه زيبه نه اراده لري جګړه لري رسول الله دغوې د شورش غضب ماتوري د پارو مجاهدين تیار کړه ذکر قریش او سر د مثال له شوله کسرہ او دې غوډه باندې خوريزا باندې نذیر د دې مساده شو لګو وزیر بنو غدفنا الاحمق المتع دا غوډه شي امیر قماقل چمدڅه به تګرير وي کنه الله زره کسه مې غږګړې لا تیار و دی بل وزیر او د عام کافرنده بشاند کوو نبی کریم علیه الصلوات والسلام دره جبندی کولا شي کم رشک کفر ولا غلګو ژر ور کول به ایسه وزیر مځريته کډ کولی دغه عمر شهویر و وې داونه د بیغ نه ایستره په کار دی دا څنګه منځه کټکول به کار نه نو د جېل ګزار به کار دی چې په هغه باندې ټولو کافرونو دم لا ماتېږي دا وې دا مصلحه ګره هوښه رسول الله عادت دا او شي هغه وکړه د شمال په طرف باندې ټول جنوب بیاټ شي او کله به جره جنوب په طرف باندې ټول به شمال یې ات کې دیګه تسرید ملګر چې خبر په طرف باندې ګور دغه وجدا وا نبی کریم আলাইহ وسلم مخکې دا توریکه ولا چې درڅو پورې استخبارات دشمنه معلومات ورنګي چې په دې طرف باندې قوا وی روانې دي تكتیک به کوکل په یو طرف باندې بدلی دروکله لیکن د خیبر فغزه کې دا مسله رسول الله ونه کړ وجه وجدا وا الله رب عزت نبی کریم আলাইহ وسلم د ویلو چې زبې تار داه خیبر در دا کومه بغیر د چې جګړې نه جنگ پیل نشي کېدی نو که د د امکانات او که تهره ونی شي کمين هولي شي ام ان شاء الله مجاهدين بالله رغباش جگہ اطلاع و امر د ششويو نو بدي کرم بر عالمين یو شرط ولاغو چه اغه انسانن بده خیابر په غزا کې برخه عقلي چې په صلح ده هديبه کې برخه خص تکليف حالات منافقانو د اعتراضونو مو چې سو وجرانن چې د امن زيد او باقي کې ډير غنیمتونه دي وستا شو مونږ منکوي دین معلومه شو چې د اسلام کې څه رسول <سؤال> الله <سؤال> اور تیری سیدہ کته سو منځ ته خبر په غزاکه برخه اخلو او غنیمتونه هغه واستو سوني دا د اخلم مجاهدونه شي کوم د علوی په غزاکه برخه خاص نه ندی ویل ویدا غونی شي کېره جګړه دمنغو کو غنیمت دی بل اخلی زګره منافق انسان همیشه ټول نظر په د غنیمت او ماديات باندې څنګه پیسې پیدا کو څنګه پیدا کو څنګه دا او کو څنګه تقریبا څلور سو مجاهدین شو او اتکه صبر قوم کې تیار شوه نو کوم منافقان رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و سلم روان شو ډیر بهترین مجلسو بهترین جماعتا زکه ټول جنتي صحابه کرام دي او دغه په قیادت کې زمونږ استاد محمد رسول الله ده علیه الصلاه والسلام منافقانو شیدو په خبری خبر ولا اطلاع ورکړه ویله رسول الله در روان دي سره د فوج د امکاناتو سره نشته مخې لروزی په څیر د کومینو شي قاتلې جاي وی ډیر يهود لاړل د غد فن د قبلي سره اړيكه وکړه چې رسول الله سره د فوج نه روان درې مجاهدینو په مننه اراده کول په کار دی وه زه تیار یم د قوا خلا مې رو رسول الله ویلي دې غبره کوي ان المطاع او الاحمق المطاع هغه کمقل چې غته بيدری شو چې کله به دا قوم د چا په خلاف بنه استعمالو تقریبا د یو امر سره به لزرک تیار شو به ومنه تیاری وی رسول در به زدر کم دازر خووس نغد کې جان سره روان دی ورکړه قوا بده جن او کمنون او د ارس برابر او په دې طرف باندې رسول الله مجاهدین روان دي نبی کریم علیه الصلاة والسلام د وکشان ای اغه څخره راولېغل حوزې او کینانه د شرایط حالات معلوم کی چ جنګ پکم با طرف باندې جوړیږي او قوا وکم خور روان دي کوم طرف باندې د جګړې دا, دا کمی چی ولي شد او فخر تمام شي په ګټه ځکه ارزه هوځګنم نشی دی بلکې دشمن تر سو پر دې چې ویځي کې نقطه ونی شي چې ام داخله بچ شي او دشمن له طرف ورواړي لیکن کیږي په غشې چې غژمګ الله ورواړي اسمه الله د مؤمنو کومک کونه او ما غوش نسلات ورسره وکي الله کومک او الله نسلط پر صبر باندې راځي او په تقوا باندې راځي په تشکیب باندې دغه شنبه با توبمنه قرض حسن باندې د رسول الله پتاوی داري باندې او شکل انسان په عمل کې اخلاص پیدا کی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام سبا په نامه باندې صحابه دبرې خپل زمانہ امیر مقرن شي په مدینه منورې کې چې تما مزما په ځای امیر مقرن کې کی کیسه حالات راتلونو د خلکو د حالات دا جنجال ته ختمه واه چې بختني کېږي او د جنگ بیرغه دوی ور کې سیدنا او امام ابو بکر صدیق ل رزه الله تعالی انو اعزه مدینه منوره کې شباب پاتشو ابو بکر جنډاو اخرسا رسول الله دمل ګور سره روان شه پیخه په دا وشو چې بده کې شو واقعیت را رسول نه مخ د ابو هرره رزه الله انو ایمان ابو هرره چې ابن رسول الله ډېر اوچته ملګری ری صحابی دی او طالب العلمو تقریبا د ددون مبارکه دర్శ اقوال محدثینو ذکر کړی دي چې څونو میږي شیخ اولدا چ عبدالرحمن ابن سحر ای عبدالله ابن سحر ابو هرره رضوی ویلی یاخذ فی شوساتری وددی وجنه رسول الله ورتا د اسمه کو نه استعمال کړه یا پیغمبر علی السلام په وباخره عبادت منیت باندې لاړو دری بغد شي وړی کې غونشوري ورته داسن رغونج کې بری منزان اوردنه نه کې اورد ویل یا باهر را حکم باندې رااله دي جره کنس نشه په پدې کله کټی باندې حدیث مشکالت راځي په غیر عالم ابو هرره چې د 12 قدیین او راغمه دې منورې او دا, دا رسول لا اغه ملګری د پیغمبر اسلام دغه دعاګانې نکړي دي ابو هريره او داغه مور دخل دا کو پرې شنو نه کې محترم کا محبوبه کا مؤمن انسان دا دا و د ابو هرره څخه بودا قشن دغه راوالدي صلی الله علیه وسلم نه ساتیزه کړم مشترا دي صحابه دي چه چې د دومره ډیره حدیث سره ولې دی ابو بکر شه مته روایت نه دي نه عمر نه دي نه خپل شی او ستانه نقل کیږي دوی شو خبره وکړي یې ودا ویلی جستاسو تاسو په دې وخت کې ځمېداري وی دکاندارانه وی یو شه او بل او زما بل اچنو چې ور دنه چې په مسجد نه بوي کې رسول الله سره ناستو او قانون داري چې طالب <سؤال> علم راغوه او خېر احاديث دي چې هغه خلکو سره تړاو قاتم کیږي د جرجیم کې یو دنیا کتابم ګوري تا کړو نشی دي هرکه شرط لاړوي پلانې شب راغلو د پې خبر نه غسر مننه چکرو والو هغه ځای کې مشپوه دی چې کې مشپوه او ځکه د قران درس ده بنوړي راغره تمام شي عورت او د قرآن نو وګورکې شي نه بدل <سؤال> ورکې با تهغه نو وېدا خولهږي ومه وجوده وی اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام گر سر صدر شتا اتفاقی 30 روز باندې وسمات السلام خبر او دا صدر مروخ شو شینی پوره مې یو چې دوه شو دلکټه چم دا ار خبر او وا شو غلطی او 10 موږ الله احسان چې انسان سره وکي بلی اورژې ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وکړه دا حدیث مبارکی او 10 وارن په کولو د خلک رمایه اعتراضونه کول دي دښمنانو چې دا اړه خبره ته ولی بیان هي وجه سره وی قران کې رب العالمین فرمایي چې کله دې وسړي سره الهي مي او هغه دې خلکو لا بیان نكوي په دبان ازمام لعنت تي ده لعنت دي د ټول انسانانو لعنت دي د دین و ما له یې راضي عثمان بن عفان یو حدیث باندې کې خلکو ویلی وی قسم په الله آیات نه ما چر دم دا حدیث نه بیانو دا رغن آیات ایمان قاسمی به رقبت تفسیر اودی ایت په شیګه دا خبر زیګر کړی دا چې کفارو باندې لعنت شړې ویلې شي دغه په صفت باندې لک لعن الله الیهودا الله تعالی انته وی په یهودن سو الله الكفارا لعن الله الكافرین الله په کافر باندې وی او په اقصی باندې لعنت ويل جایز دي چې داغه کفر یقینی معلومی لکه ابو جهل او د بش او ابلیس کله چې دا یو چې کفر یقینی معلوم دي خاص چې جنجال او لنجت جوړي ایمان روان نو وی د شپه بابا امر باندې دا په لاس ورته رسول الله چرته غلاره خیبر را سرهب سره روان ش تقریبا د نبی کریم علیه السلام خلافت وش وخت کې را ورسیدو چې غزا ختم شوی وا او غنیمتونه مجاهدونو تقسیم ول ذکر رسول الله د محرم او دا سفر د دوړ میش تقریبا دو میش سره په سات دو میش بدیجه کې تیر کړي وو سره په انشاء الله نشي بریګړي او جګړه وشوي کله شړاله رسول <سؤال> الله ملقروی دغه غنیمت کې بر خبر ورکو کوي ورکو بازم ملقروی له نظر ورکول په کار نه دی ابو هرره څه به اعتراض واغوږي هاغه قاتل ابن قوقل وې دا قوري ابن قوقل قاتل لې څه خبره د خلکو له زهره ورکو هغه بل باندې اعتراض وکړو چې ته خپل نه کومه د قتل کړي په دغه وخت کې ما ایمان راوړې نو کوې نو وحات فسل په دې رسول الله ملقروی له دې غنیمت کې کار دی ابو هرره څه به بل په هغه کې دا و شوا جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام له دار معلومه نو انتخاب کړو بالضبط زکه معلومه نو سید عمر معلومه چې خیبره لا ښا یو دواکسان لوي ویلي چې تاسو مل راهنمایي کوي راضي چي لاړش ویلاړ اول جبلی عشير الا قال الا دغه نور صحابه لا قال الا دغه خو یو ځای راش کله ورشه چہ سنور تلفن ال Arena دے رسول اللہ دے ملغروی علیہ وے رسول اللہ فقسہ کپدیلا رجوم خبرت لے شو کپدیلا رجوم خبرت لے شو کپدیلا رجوم تلے شو کپدیلا رجوم تلے شو چیکہ مسفقے نبی کریم علیہ السلام ملغروی علیہ وے دیلا رسول اللہ نے ایک فال نی او او نیک کلمہ صالح ہے اسما وہ رجل یونیک کلمہ دا چے یو سڑے واوری او سڑے پاگمان ایک پالونی شبد پالے پے اسلام کنے شون ایک شخص ودا بل سن میگی ودا چے شاستر میگی شاش رسول اللہ علیہ والہ وسلم چپاږي کې مار لړم سره سره ټولي ګيره وبدي کې خیر او شر معلومي ګيره په دیم دا وېدا لرسنه ميږي وې مرحب دې کې معنا دا دا پر رسول الله ملګر لوی عليه الصراته والسلام وې مونږ سره واني ګرو پدې لار رواني ګو امیدانه چې الله مونږ باندې پر نیک پاله وني بل مسله بګه دا و سوچي دا ملګري بدې لار روان وو او قانون دار شيخ الاسلام ابن تيملي کی مجمول فتاوا کتاب الجihad کې چې د خوشالۍ لاره درحت لاره د در غموونو د دو ختمې دولاره هغه مجاهدونو ده او دا تجربه را تاسو وګورئ د پاسې بمبر کې اعلان دي د ابمان الله خان مصیبتونه پیره روانې ډوډې بنې مشکلات وې یې را وې او هغه بهترین د خوشالۍ جماعت چې د هغه امتق جماعت د مجاهدینو دي ملګری ولې شېرونه وسو کول وې په دې وخت کې پیدا شېرونه ول جہیز دي چې کله مجاهدين غلبا کې جذبه کې راولې په اسلام باندې ورځي لکه باځه باځه ملګروبويلي نو عامر ابن عقوب ویلي یا رسول ملګرو لې ویلي به څه بدوایا أغړې ناشه شیرنی ویلي اللهم لولا انت مهدينا ما تصدقنا ولا صلينا الله کته شرطنه ونمګل به دیت نويشوي نبو مشرته منځونه کړې ولاو مروژني ویلې نبو خیراتونه ورکړي وی او داخله کوم باندې تجاوز کړې ده افراکه کړې تیجه کړې کمه زه ته کړې دوه موږ د کوپرتا ملاري من چرتم دی دا شیرن شويري السلام الگور نه پښتنه غوړې دا شیرن شويري وي عامر بن دا د عائشه وکړه یو سړی راغی یو صحابي راغی د رسول الله عليه الله ته دا دعوه وکولا ځکه نبی کریم عليه السلام چې دا دعوه وکړه چې رحم وکي دا غوړي قیمتي شړې ده مشت ملګري ده پریچ داسمه به دی منځ کې ډیر وخت خوشاله وي چې منځ کې ډيري پيډي اخصوي اما قاو چې به د ایسه بخيابر کې شهید امش عامر ابن الاقوا الشهيد رزه تعالی له بيوبل صحابي شيرونه انجشا اغم دا شيرونه ويلي رسول الله ورته ویلي انجشا روې تکل چپشه ودرېګا اسنه دا ششيره ماته نكي ايدي چې دا معنا چې د زنانو ته شبې الله د سره ورکرا چکهل د شیرو نه ویری نو په دې باندې دا وکا نم دا زنانه په برابر اسونه باندې نه سره وکا نه باندې سره ټینګی مری شلانه برابر پروزنه اسونه او دوي مقصد دا چکهره ته شیرو نه وي تبان د زنانه مینه محبت ته سره پیدا نشي دی ورته ویلي په دې مځ منس کی بل اف خدای او رسول الله ملګری ویلي ذکر متا سو د رب العالمین کوې د عابد دوی او مجاهده داخل بيدر كلنا زي ذكر رب العالمين كي زي ترى بطوصر صحابه و دازير كنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خبزور بانده آواز لك رسول الله ملغر يقول اربعو على أنفسكم إذ ما ملغر فإخبروا زنان وانا لك شبقتو كي فإنكم يقنا تاسو آواز آغزات لنورك وشاق الساسون اللرد يأكون ده اللهم تاسو, تاسو نجد م انا په ټیکه و یو رې دغه خبره معلومه شوه چې زه کر پټول کې به ترين زکه عبادت دیم دا معلومه شوه چې اصل په اسکارو کې اخبار پټواله مگر کمزې کې چې الله رسول د جهر مسلې کړې ویه البته جهر ویل شي لکه یا بازنو رسکار دیم ته دا خبره معلومه شوه چې رب العالمین ګوره کله نه لري هغه هر څه خبره او لري وایي ور په یوه کلو ځنه باندې رحم وکار دی نچه په میدان د ځانګي ذکر بزرګانو په کار نه دینو په دې چې ځکه چې هغه د امنځي درحاجي اذحو په طریقه ولا سره په کار نه دي علت مرتشی کر کې وتا سکونه غائب لاواز کوي نه شرط په ذکر کې ابن خیراي مولا فرمای دا سلور خبره دي یو دا درې خبره چې عاقیده بر توحیدی د وین د محمد رسول الله تعالی داري او درې مخلاص سور احزاب کې ان شاء الله راشه انت بر ذکر تقریبا څو کم دي بې او پخې باندې خبره کو پقم کې فزیکرو شو حکم په ریلا بل په خدای او شو چې جناب رسول بكريم عليه السلام مجاهدن لوی علي سب باندې سره وزي نيخ سبونه سبونه ورې کې کمی کمهځ ته خو نه يې خو بدښمن ماندرو راځي او بل تنظيم نظم او نسب د برابرېږي يومل ګره او چې هغه دې سبندینه مخ خلاف رسول الله ملګره لوی ولي وېدا سوې څوک دې شان قیدي کې البته سزا بس دا بس و چې وې تاړو بځاپه سزا ونه چې تعالی پیغمبر علي السلام الله تو واله ته بری سب باندې باندې چې صبح جو چې تا په دې سب کې ماتواله را و سولانه والو سواله دیو کی هغه کې دا و چې بل په کبا کې دا و شو د ماځګر منجو کې صحابه علی اخره نبی کریم علي سلام نشدې شو مله ګرو له دا خپل توکي را چې خوراک دم ته وکړ تو شه د نور را وړي او مجاهدین صاحب وختي خپل ځان برابر کی ملګرو سره څو بدی وخت کې ستوان و هغه کوبو غیر د آواز سره به وګینه هغه به هوښر په دې باندې اکتفا کوله تر دې پورې چې د مقام وخت راغی جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مقام وخت ته منځو کې ستوانو خلکو د خپل کنګالم نکړه او د څو ومن اې دې نه دا خبر معلومه شو چې کوم شي په پور باندې پوکړې شي مخکې د شوکمو چورو سبې انسان ته او دس کوي خو دا خبر معلومه شو چې دا حکم منسوخ دي او دس لازم دي بلکې واخره په مرتبه استحباب کې شخله کې او بواچ دیږي وجه دا ده یو غجن انسان پر یو خلک یو کاساتون و غیره مختی اغه 알파 سما داکی ګینات د سومت پکې وروا د دې وجوه نه شرطه متحرم له امر ری چې کړه تاسو منځنه ودرېږي نو کم کمش کم مسواک پرې وخت کې استعمال کوي تر سو پر رب العالمین سره مجموع ملاقات شو دا صفائی ذخلې راکړاش د ما کو سمجه مو سره کومه چې دا جایز دا سنت طریقه دا جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام په سفر کې خپل کل څه منات دي لیکن په حاضر کې کله کله جایزه به شاعت جوړول نه کله کله ځفکارا وېदेशी کله وکړه ما کو سمجه را مخه لکه احناف هم یې قائل چته تاسو باندې مقام د امون روز تکي او د ماخوسن بر احمد خلکي د ماقام فرصت وخت او ماخوسن د مخ وخت کیدله وسیه مسؤري رسول الله وي تر مون کړو د دینه دا خبره معلوم شو چې کله د ماقام او ماخوسن ځو ما نه صورتين او شړې کی وي تر د بېت کې تونش وجسره یوخد رسول الله طریقه دانو وا دغه ډیره وجو داد شي ویتر د شپه باخره دا په سورلې باندې کیدیشي نصف دا فرض وکا ویتربته کائنات دغه صورت ترې قدا چې د شپې په آخره سګاغه انسان وو کی اېدین راپدې خبره پکې هدا وشو نبی کریم علی السلام ملګر لو ویلې وې د شمال په اړخ باندې حرکت کار دی چې بن غتپان اغه د دې خیبر والا قوم کل العزی چې موږ یې اسلام مخونص دغه په دوه طریقې شي یو طریقه را چې د ابو قوا راځینوس موږ د آخره مبین کې کجاګړه چرته سخت شواغو تښتې بدلیاره باندې زموږ کوای په مخه لا برتې تښې دینش وې دا غوډه را خبره ده په یم ځم ځکه دغه شړاله ته مو کړل چې تاسو دې خبر ولا تایید مکوئ منب تاسو درې مې سکه جوړې درکو اغه وینه نه به ورته شي نس به درکو نیمای ونه دېلم تیار نه یو دیو ک اغور دې غرور بدماشانو دماغ اوچت اندازې له خطرې وشو خو ځکړه کو مون ته عيد کو ا دې خبر واره تاسو پیدا ټینګي غې نا پېدا دې دا معلومه شواله چې د اسلام ځلته یوه ځای کې مینا ته کافر له معلومه امکانات مرکو ولې درڅو پر دغه شر نور باندې ځانو سات یو کافر په یوه ځای کې او په یوه جسمه پدیناسه ولاړه زما پر ته حبه زما په دې ډالې باندې اسلام عزت کیږي او اسلام وکي غلبو ورځي نو داګه څه نه رسول الله صلی طلب کړی چې درې مېسه کجوري والے نسف والے دیو والے دا به چې ساتګان چې پلانې سره ګورې پلانې په دې خوکه وګرځې دو دا هو کافر دی دې په دې خوکه څنګه نه راکني دلته بر اسلام ډیر پوښت او چتواله ورغړه له مگر کله چې زلت د اسلام راځي نو بیا هله کاله ته رېږي نه دلیل پیدا لري سليمان علیہ السلام له بلقیس ته وفر اولې غلي وېدا مې بکار نه ولے فبلت رب منی جریج ابن ماتا مقو قص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ماریہ یہ تو اللہ اور گلو ایو جڑ جامی اگر تی قبول کڑے د کافرن ته په قبول سینګری وسنګ انده د تقریبا اتلش احادیث دي د حرب کافرن می قبول نه چره اسلام به جتی بغیر زين امر عکا هم کافرون نے کشر قبول مبلوش ان شاء سو مراد بنئی بل پیو کداوش ار اس بات څوک او پیره کاواله چې رسول الله وم مدرا نشي په دې شب باندې په خدا او شه چې ایستویم لاسو او شسواران به مخ راګل چې دالار ته اقیم کوي ګورې چې اسنه د محمد قواب راغلي نه رسول الله قبلم الگول له چې راځي اراکته چې کله ور معنی و کی زمیداران چې کله زمیداری روه ته شګور در رسول الله قوای مجاهدین راغلي دي یو د محمد والله محمد والخمیس قسم الله محمد سره ته په راغلي مجاهدین راغلور برته فمن ډاکړه بده کورونا نو آتا زم بشتر واسه را باندې با کړه روح ور باندې راغله سړک پېکه پکې تاوسه را سره له دعا غنیمه وختلې وې وره رب السماوات اے رب د اسمانونو نو واغزه چې برې دی اے رب د اسمه کې واغزه چې برې اسمه کمانه اوشيږي اے رب شیطانانو واغزه شې کوم را کړي دي اے رب دې هواګان واغزه چې د هوا په من شره ده شرط دوی او ده شرط ری او کوم شرط چې بریګه واقعي ده بل وایي چې دا رین شدید محبت وایو کړه دغه نور صف پیغمبر علیه الصلوات والسلام عسكر په وجه کې جوړ کی جوڑ کی, مرکز جوڑ کی من راقی اور رسول الله دیږي چې تارا مرکز جوړ کی آیات الله رب العالمین وری دې که څخ په نظر ده کلا رب العالمین زما د الله امر منغي منو لیکن کچیر تاسو خپل نظر عزت الله مشوره ورکاو زما مرکز پرځ کې جوړاون دا غیر مناسب ولی یو خودش من سره خوا په خایو زما مرمه یو شی غوایل راشګنه او هغه موږ لاره شي دیم موږ په ډاګر باندې کارم اعد او هغه کارګانو کې دي من هر حرکت چې غو او وینی خوشاغ هر حرکت کې من نه د کجور په دې منس کې په ارغو فون باندې په اسانته باندې بریده تعارض کولې شومګه ورماینو شي کولې خبره دارا چې دې جن موږ د خپل مرکز مو عسكر بدل کده بډه راکې رسول الله اور دې بالکل داکم نظر شته پهش کې پام دې عمل پکار دې تشکیل برابر کې انس می مالک فرمایو ویسره تل حسره په اسمان کې نه سم او نبی کریم علیه السلام مولدو وی چې دالنګره او چتکړې په اسمان دی ناسوب لري کوڅو کې دښنه دې ور چې سمز غوند نبی کریم علیه السلام د زنګون سره کې دې نه شي پنس دې ورغه چې نو پتی وخت کې وی ویل چې سبب اتا چنده هغه 4 ور کول کیږي چې الله او رسول الله سره مين ده او د الله او دا څومره کمال چې الله او سره محمد رسول الله صلی الله سبا وسلم ویل چې سابا شعر ملګری هغه هغه پتی ته مباینې شماله باواز کې اوماله باواز رسول الله ملګرو له وی چې اينه علي بن ابي طالب ابي څخه ترې مجاهدین اورته وی رسول الله دا قبر سر کې تکلیف دې درد ور عالی شه برابر اوس چې کله را اوس نبی کریم علیه السلام مخه مخینه داستور کې شو کډه په هغه کې دردو نه شوي محمد صلی الله علیه وسلم هغه دم کې او د خپل لار مبارکې چې پیغامونه فورې کړې رب العالمین دسي برابر کې علی شه فرمایي چې تر قیامت تر مرګ پورې ماته شکایت ونه در محمد رسول الله معجزه او دوی ورته ویلي ودا به راغ سروالي اول په دې دعوت ورکې کړه دعوت او منه په حو الا کنه د جګړې او تاسو الفاظ ورته استعمال کړو له اي يهديه الله بك رجلا واحدا چې صاف وځمنه الله يو شل له هدایت وکي د بده سر شروع کان به ترشد الله په نامه صدقه شي پر وای د ابن اسحق د شریعه یې وې چې سل کافرانو په وجه کې اومځ نه پاتې کېدومره اجر نه رکدا یو کشور باندې برابر دا وروه تر هغه دا خو د څنګه راځي له چې کل حادثه په جند واه سو رکه او وی او قالاله ورغه نعیم کماندان فقیزه کې وشه دو د اسلام دعوته ورته کېته حال اسلم تسلیم اسام راوځي جوړ وفات شي هغه کافر ورته ویلې وته مراد اسلام دعوت راکې اسلام اسلام د خپل ځان سره وې سات جگړه لړغله راځي میدان د جنگ سره کتل شو نګرله علی شبرته اسلام نه قبله وین ها وینو ایسره تواڑے یوبله میدان لکیوا تا او جکره پتیجه سره شروع شو مور روان چاشه فورز بنی انشاء الله گچردجوندی نو به بدر علی نبی طالب او دقه شند نایم د قاو ما بینه کوم تمرینات وشول او کوم بردون یوبله ما بینه وشولا زمیش رسول الله په د غزا کی تری کړی د وړی سخت د اسلام غزاگان کی خطرناک غزا ده عطا الله مجاهدن لور کرا پکم کی بیت باندې څنګه هغه به انشاء روان چاشه فورزماندی به من اوتوش تشریکو